Fățărnicia Mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Luca, capitolul 12, versetul 1 De fățarnici ce sunt nu vor să mă cunoască, zice Domnul. Ieremia, capitolul 9, versetul 6 A fost prins în lațul fățărniciei lor. Galaten, capitolul 2, versetul 13 Fățărnicia este imitația adevărului, este banul fals al diavolului cu care înșeală sufletele. Fățărnicia este cosmetică spirituală, care repede se șterge. Fățărnicie este duhul diavolului, cei mai duhovnicești fie ai diavolului sunt fățarnicii. Fățărnicie este lasul diavolului cu care prinde multe suflete alese. Fățărnicie este o travă a șarpelui cel vechi și cu această o travă nu trebuie stat de vorbă. Fățărnicia este cea mai mare piedică în calea pocăinței. Fățărnicia este mantaua diavolului cu care ne acoperă atunci când am căzut în noroiul păcatului și ne-am murdărit hainele. Fățărnicia este o boală satanică, răspândită mai mult printre credincioși, așa cum gălbeaza este o boală numai printre oi. Fățărnicia este cuibul cald al șarpelui cel vechi. Prefăcătoria este evlavia diavolului și are foarte mulți credincioși în rândurile creștinătății. Prefăcătoria este strâmbarea adevărului. Orice fățărnicii este abatere de la drumul adevărului. Să nu avem în noi culorile diavolului, ci să ne păstrăm albul imaculat al neprihănirii lui Hristos. Fățărnicii sunt cei mai credincioși fii ai satanei, pe care îi folosește cu mult succes pentru încurcarea căii adevărului. Păcatul apare cu atât mai scârbos, cu cât fondul pe care îi prezentat este mai luminos. Dintre toate viețuitoarele, omul este cel mai viclean și mai prefăcut. Cu nimic nu poate înșela diavolul mai mult decât cu fățărnicia. Fățărnicul îmbracă haina ca să săvârșească faptele întunericului, se acoperă cu numele lui Dumnezeu ca să facă lucrările diavolului. Omul este singura viețuitoare de pe pământ care se poate fățărnici. Cu falsa neprihănire, diavolul face mai multe victime în rândurile credincioșilor decât cu alte păcate. Forma de evlavie este cuibul cel mai cald al diavolului, unde își depune el ouăle tuturor păcatelor. De la forma evlaviei vin toate nenorocirile în lumea creștină. Fățarnicul este un indicator pe marginea drumului care, căzut fiind din cuie, îți arată direcția tocmai în partea opusă. Nimeni dintre credincioși nu încurcă mai mult căile lui Dumnezeu decât fățarnicii. Fățarnicia și viclenia sunt semnele cele mai văzute ale diavolului. Ochii fățarnicilor sunt ochii diavolului, sunt ochii urii care fac să înghețe inimile. Fățărnicia, mai mult ca orice alt păcat, schimbă direcția duhovnicească a oamenilor. Fățărnicul nu slujește nimănui, ci numai eu lui său. Oamenii fățărnici sunt meșterii diavolului folosiți la schimbarea direcției călătorilor care merg spre împărăția lui Dumnezeu. De multe ori e mai periculoasă neprihănirea și evlavia unui om fățarnic decât păcatul lui. Forma de evlavie este una dintre cele mai plăcute haine ale eului. Diavolul nu se teme de un exterior strălucitor, un exterior evlavios, când interiorul e plin de viermii păcatului și de oasele morților. El chiar încurajează această stare. Păcatul fățărniciei este chipul cel mai fidel al diavolului. Sărutarea fățarnicului ustură multă vreme. Fățarnicul are figură de miel și inimă de lup. Fățarnicul are două limbi, cu una te rănește și cu cealaltă te linge. Dintr-o inimă fățarnică nu poate ieși nimic bun și nimic din ceea ce ar putea primi Dumnezeu. Oricât de ascuns ar fi fățărnicia într-o faptă bună, tot fățărnicie rămâne, tot răspânditoare de moarte este. Iul nostru vechi atunci devine mai periculos când îmbracă haina neprihănirii. Neprihănirea externă, fără cea internă, este catea ca fără sabie, cum să câștigi biruinți duhovnicești. Dacă iubirea de sine este temelia tuturor păcatelor, apoi forma de evlavie, fățărnicia, este coroana tuturor păcatelor. După cum mândrie este un atentat la scaunul de domnia lui Dumnezeu, fățărnicia este un atentat la cinstea și sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu răște orice păcat, dar fățărnicia sau prefăcătoria îi sunt cele mai scârboase dintre păcatele omului și nu are nicio înțelegere pentru cel ce le săvârșește. Când știi adevărul și nu îi te supui, te numeri printre fățarnici. Lumea zace în minciună, de aceea peste tot întâlnești domnind fățărnicia și viclenia. Fățărnicia și viclenia sunt periculoase întotdeauna, chiar și atunci când nu te ating pe tine direct. Fățărnicia este trupul minciunii. Cine are două fețe, n-are niciuna. Mai bine zis, nu mai are obraz. Cădelnița nu e un obiect bisericesc, ci instrumentul de parvenire al lingăilor. Omul cu două fețe mai are o sută de rezervă, spunea un înțelept. Unicălăi sunt predicatori de prim rang ai păcii. Marile murdării se acoperă uneori cu parfumurile cele mai fine. Fericirea Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Psalmul 73, versetul 28 Ferice de cei cu inima curată. Matei, capitolul 5, versetul 8 Fericirea este fica dragostei și a adevărului. Fericirea este rodul credinței, al credinței ascultătoare de Dumnezeu. Fericirea este în afara păcatului și în lăuntrul lui Dumnezeu. Fericit este cel care nu l-a părăsit cugetul său. Ferice de cel frumos cu mintea. Fericit e omul care nu se mânie. Fericirea câștigată printr-o muncă stăruitoare nu se veștejește. Fericit este omul care a aflat adevărul și rămâne în el. Fericit este sufletul care își odihnește capul pe pieptul adevărului. Una din condițiile principale ale fericirii omului este lărgimea, libertatea și lumina. Numai dragostea fericește pe om. La rădăcina oricărei nefericiri stă neascultarea de Dumnezeu. Fericirea adevărată o dă numai adevărul. Fericirea nu poate trăi la un loc cu păcatul. Sunt două lucruri care se exclud. Fericirea vieții nu atârnă de ceea ce mănâncă omul, ci de gândurile sale. În mare parte, nefericirea omului stă în faptul că așteaptă ceva de la semenii săi și nu primește cât așteaptă. Când nu aștepți nimic de la nimeni, ci te dăruiești într-una, ești fericit. Fericirea este o pasăre care zboară prea sus pentru ca om robit de păcat să o poată prinde cu propriile lui mijloace. Numai Domnul Isus Hristos pe căile arătate de el poate s-o dea. Drumul înțelepciunii este drumul fericirii adevărate. Curăția inimii este legea fericirii. Necurăția este dușmanul fericirii. Este monstrul care înghide pe toți cei ce pornesc în căutarea ei. A suferi pentru adevăr pentru Domnul Isus Hristos este o fericire, o mare și o rară fericire între fericiți. Fericirea are la temelie curăția și dragostea. Numai dragostea te face fericit. În măsura în care iubim, suntem fericiți și dovedim că suntem născuți din Dumnezeu, care este dragoste. Toate făpturile sunt fericite numai în Dumnezeu. În afară de El este nefericire și moarte. Fericirea noastră atârnă de locul pe care îl dăm Domnului Isus în viața noastră. Adevăratul credincios este fericit, ca și Dumnezeu. Cine caută fericirea înseamnă că nu o are. Dumnezeu nu caută fericirea, El este fericit. Cine este fericit acum va fi și în veacul viitor. Este fericit numai acela care are siguranță.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 Numai în locul unde stăpânește Dumnezeu este fericirea adevărată. Aceasta este adevărata fericire, să fii treaz pentru Dumnezeu, să te scoli și să-i deschizi ușa inimii ca să intre înăuntru atunci când el bate. Fericirea pe care o dai altora este podul pe care treci în împărăția propriei tale fericiri. Trăim bine și suntem fericiți când gândim bine. Adevărata fericire o gustă numai sufletul care s-a întâlnit cu Hristos. Cel binecuvântat de Dumnezeu se cunoaște prin faptul că poartă cu sine binecuvântări și toți găsesc în el o pricină de fericire. Căile și legile fericirii trebuiesc învățate și practicate zilnic, altfel nu vei ajunge fericit niciodată. Fericiți sunt cei care știu binele și îl împlinesc cu fapta. Adevărata fericire se naște și trăiește din dragoste și libertate. Fericirea nu este un scop în sine, ci împărăția lui Dumnezeu, adică în dumnezeirea. Acesta e scopul. Fericirea se află numai într-un singur loc, Dumnezeu, și numai într-o singură stare, curăția. Adevărata fericire este libertatea. Numai cei cu păcatele iertate sunt fericiți și ei singuri pot duce cu adevărat mângâierea celor necăjiți. Fericirea în Domnul Isus nu este o haină de sărbătoare, ci o haină care trebuie mereu purtată. Cine este folositor altora a ajuns la fericire, pentru că numai acela este fericit care face pe alții fericiți. Credinciosul are viața veșnică de pe acum. El nu-și dorește să ajungă în cer după ce va muri, ci este în cer chiar în timpul pribegiei pe pământ. Răbuvnirea păcatului spulberă iluziile create despre fericire. Fericirea și pacea sunt adevărata bogăție a omului. Dușmanul fericirii este păcatul. Unde este moarte nu mai poate fi fericire. Ferice de cel ce rabdă ispita. Iată una din cauzele care împiedică pe om să fie fericit, nerăbdarea în ispita. Cine este îndurător cu alții este fericit cu adevărat și cine este fericit cu adevărat este îndurător cu alții. Lumea este ca un vapor uriaș care se scufundă. Oricât de bine ar trăi pasagerii în cele câteva ore, oricât belșug ar avea, fericiți nu pot fi pentru că moartea și-a întins aripile peste ei. Adevărata fericire este mica barcă de salvare. Domnul Isus este barca vieții. Viața este legată de fericire și amândouă de calea Domnului. Cel nefericit se află pe drumul morții. Izvorul fericirii este umblarea necurmată în totul pe calea Domnului. Îndurarea este hrana fericirii. Lăcomia mănâncă fericirea. Cine umblă să găsească fericirea în afară de Dumnezeu, umblă zadarnic. Cine se cunoaște pe sine, se află pe drumul fericirii. Cine cunoaște pe Domnul, este fericit. Când inima ți-e liberă de orice poftă, ești cu adevărat fericit. Vrei să fii fericit? Apropie-te de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Numai cine-i contopit cu Dumnezeu sută la sută, a ajuns la fericirea cea adevărată, pentru că Dumnezeu este singurul fericit. Cu cât avem mai multe pretenzii, cu atât suntem mai nefericiți. Siguranța și fericirea adevăratului creștin este Hristos și mai precis Hristos în El și El în Hristos. Fericirea intră în viața omului numai prin ochii deschiși de credința ascultătoare de Dumnezeu. Fericirea se naște, crește și rodește numai în curăție și libertate absolută, iar libertatea este numai în adevăr și dragoste. Ca și toate celelalte, nici fericirea nu se naște singură. Principala condiție a unei vieți cu adevărat fericite este să las totul la desăvârșit a voia lui Dumnezeu, oricare ar fi tăria suferinței mele.